Från Harlem i New York till Tranos i Småland är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom herr om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons täg. Den spelts på gramofon utav hans jazzbitne son som varit i Stockholm och fröjdat på Nalen på salen.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 upp och ner i basen med små gestor, i skanten som det skallst gör Johanssons buggy, vog boogly, boogie voggi voggi voggi voggi vals och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som i en liten ask. för Johansson Gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask För bogi boogie woogie boogie boogie boogie boogie, boogie, boogie, boogie vals. Att valsa honkytonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara Men Charlies Bogis och de andra bogis tycker han att Helsingland kan gärna fara För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet vara en jag till och med av oss vad säger inte det om Johans bogi bogi bogi bogi bogi bogi vals. Alltså honky tonky ser det Kasper. Det tycker jag är så trevligt som det kunde vara. Ja visst är det Men Charlies Bogis och de andra sakerna låter vi ha pepparna bara va? Ja, ja. för det är ju inte sån musik som passar in på stora tjocka svenska karar. det är det inte ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Jag håller gott, jag är Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Jo, Da var och en jag till och med av mig, vad säger inte det? Om Johanssons buggy buggy buggy buggy buggy buggy buggy hey, buggy buggy buggy tonky buggy buggy buggy buggy tonky buggy buggy buggy buggy tonky buggy buggy buggy buggy buggy buggy buggy buggy buggy tonky buggy bo, buggy buggy tonky buggy buggy buggy buggy buggy buggy buggy Det här året slår på vid Rammel igenom med den uppsluppna Johanssons boogie-woogie-vals. Legationssekreteraren vid den svenska besiktningen i Budapest, Raul Wallenberg, rapporteras vara försvunnen sedan den 17 januari. Wallenberg har under det gångna året vid flera tillfällen räddat tiotusentals judar från att gripas av de ungerska nazisterna, pilkorsarna eller från att deporteras till Tyskland. Han har hela tiden satt sitt eget liv på spel. När ryska trupper i januari närmar sig Budapest beger sig Wallenberg till en av deras staber för att förhandla om de räddade judarnas framtid. Han kommer inte tillbaka. Och en dam försvinner. Den 18 januari, dagen efter Wallenbergs försvinnande, försvinner den svenska societetsflickan Jane Horney från Malmö. I juni avslöjar den danska motståndsrörelsen att de låtit avrätta henne som tysk spion trots att flera av hennes bekanta säger sig ha träffat henne vid senare tillfällen. Det så kallade skällhuset i Köpenhamn, som är högkvarter för den tyska hemliga polisen, Gestapo, bombas i mars av brittiskt flyg och brinner ner till grunden. Ingen av de omkringliggande byggnaderna träffas, inte heller den del av huset där fängslade danska motståndsmän sitter inspärrade. Anfallet genomförs av lätta bombplan som flyger in på låg höjd. Den här insatsen har föregåtts av ett långvarigt och omfattande planeringsarbete, ett samarbete mellan britterna och den danska motståndsrörelsen. I och med att kriget lider mot sitt slut blir det lättare för svenska moderskapare att resa ut i Europa och ta med sig nya idéer hem.